Hej, idag gör jag en ny episod av Svensk Internetradio för de människor som är vakna i världen. Och när jag säger vakna så menar jag de människor som kan förstå och se att vi inte lever i ett demokratiskt land och att religioner är tillverkade av de som styr i samhället. Det är idag den 4 juni 2008 och vi är cirka ett och ett halvt år ifrån det datum då den nya världsordningen verkligen ska börja synas. Vi lever redan idag i den europeiska unionen där mänskliga rättigheter är... Bara tillämpas i vissa fall. Och eh, vi ser hur... Eh, vi lever alltså inte i Sverige och det här är viktigt att förstå. Folk tror att vi lever i Sverige eh, och, och det gör vi inte. Eh, de håller också på att eh, beskatta på nya sätt globala beskattningar. Framförallt av industriländerna som till exempel Sverige. Och övriga Europa. Man beskattar på grund av koldioxidutsläpp. Och det här är baserat på lögner. Fullständiga lögner. Därför att de väderförändringar som vi ser. Som faktiskt händer. Jag torkar här i Sverige med, eld, med bränder och sådär. De här väderförändringarna är skapade av... Något som kallas. Eh, Weather modification weapons. Det finns en eh, ett Treaty, alltså ett avtal skrivet om det här. I Förenta nationerna. Och man kan alltså använda något som heter HARP. Som är alltså låg eh, frekventa, eh, kan man kalla det resonansvapen nästan. Eh, ja, du kan lyssna på det här på kortvågsradio. Man kan använda harp för att eh, ändra hur folk mår. Man kan också använda harp för att skapa jordbävningar. Och de använder också något som kallas cloud seeding. Man använder flygplan för att spraya kemikalier och metaller i luften. Och det här kan du se tydligt om du tittar upp några gånger. Några gånger per dag tittar du upp i himlen så bör, kan du se de här linjära molnen. Det är moln som är fullständigt linjära och sträcker sig ibland från ena horisonten till den andra. Ibland kan du faktiskt se planen tillverka de här molnen. Och de tillverkas alltså med det som man sprutar alltså ut. Kemikalier och metaller via de här planen som åker över. Alla länder idag, så gott som. I världen. Och ibland kan du se eh, kors i på himlen. Och eh, det här är alltså vapen som används för att skapa den globala uppvärmningen och för att skapa stormar. men sådana här vapen i Sverige nu så kan man alltså skapa... Situationer så att bönderna går i konkurs. Och vi har tendens till det redan i Sverige med en torka under försommaren, våren här, ehm, som lätt går att skapa med hjälp av de här vapnen. Varför skulle man göra det? Jo, genom att skapa kaos så kan man sedan föra in det nya systemet som kommer att vara att förena nationerna eller Nej, inte nödvändigtvis förenta nationerna, men att en stor internationell eh, ja, organisation eller företag, om man ska kalla det, äger allt, allting. Så att det finns inga privatägda bongårdar överhuvudtaget som är målet, enligt eh, vad jag förstår, eh, den agendan som finns för det 21 århundradet. För att förstå sig på de här religionerna som ges ut eh, så måste man till exempel Maya kalendern Så måste man förstå att eh, hur man ska läsa och tyda religioner. För världen styrs av en religion. Inte av Maya kalendern utan av en, en annan religion. En eh, en hinduistisk, kan man säga, reinkarnations- evolutionsreligion där, det finns, där man anser att det finns två raser på jorden och den här gudomliga rasen då, den beskriver, beskriver i Genesis som mannen och kvinnan det är alltså inte Adam och Eva för de, de tillverkas av jorden efteråt eh, som alltså ska ha skapat sig själva de kom hit till jorden när, när mänskligheten fort redan fanns här. De här så att säga halvdöda varelserna som kallas människor som det finns 6 miljarder av på jorden. Idag. Boskap. Som de ser på det då. Och eh, När de kom hit så var de hade de inga kroppar men med, med sin egen vilja kunde de skapa sina kroppar som var perfekta. Och de hade förmågan att, eh, att styra över människorna och att, eh, ja, de hade mirakelliknande förmågor. Men de började att eh, skaffa barn med människorna som fanns på jorden och eh, då förlorade de sina förmågor. Och det som förekommer nu i i uh, uh, det som förekommer det som har förekommit i historien det, det är att man, de har gift sig med varandra för att få tillbaka de här förmågorna. Uh, och då ser vi hur uh, de, de har Släktträd som går bakåt i tiden. Och vi kan se att de kungligheterna är alla släkta med varandra för de vill inte gifta sig med någon annan. De vill inte gifta sig med det vanliga folket. De anser alltså att de är en annan ras. Och håller sig till sin egen linje. Till och med om vi kollar på Diana så tillhörde hon. Hon hade ju kungligt blod i sig. Så det var inte alls någon fattig kvinna som gifte sig med prins Charles, utan hon var utvald för sitt... Äh, hon, hon, Diana kommer ursprungligen vad jag tror jag från The Merovingians, som levde i en fransk eh äh, Också från The Stuarts. Äh, så att... Äh, jag är inte helt säker, men hur som helst så... Om vi går tillbaka här till världen idag så förresten den här podcasten finns då på svenskinternetradio.blogspot.com eller om du går till matterik.com och du stavas m-a-t-t-e-r-i-k.com. Om vi går tillbaka till världen idag så har vi de här skogsbränderna som är ett sätt att skapa kaos för skogsägarna så att man ska sen kunna förespråka den här centralisering, centraliseringen av ägande som på så sätt kommer att rädda skogsägarna från sådana här risker. För att all skog och all mark i framtiden kommer alltså att ägas av... Ja, man kan kalla det staten men det är inte den svenska staten utan det är den europeiska unionen och, och faktiskt inte heller den europeiska unionen utan det är av eh, en internationell organisation eh, man kan, skulle kunna kalla det den förenta nationerna men det är alltså, det kommer bara finnas en ägare i världen för allt som finns på jorden och alla människor kommer att vara värderade efter sin förmåga att bidra till eh, det här systemet. Eh, att ha ägare då kan de då är de till viss del oberoende från systemet och värderas inte då kan de ha sitt egen, sina egna värderingar. Målet är alltså att det bara ska finnas en enda ordning den nya världsordningen och du ser det här på dollarskeden då du har pyramiden som står på öknen det betyder alltså att det finns bara en enda ordning i världen och pyramiden om du kollar så finns ett öga, det är också intressant om du kollar på arbetsförmedlingens logo här i Sverige så är det ett öga med ögonlock ser du. Och det här är inget sammanträffande heller. Du, du, när du börjar se in i den här världen så börjar du förstå mer än du vill förstå ofta. Världen styrs inte demokratiskt. Centralbankerna är så att säga en bluff. För egentligen så styrs centralbankerna av de banker... Som utgör centralbankerna så att säga. Det, det är ett antal banker i världen. Och de här bankerna är privatägda. Och växer av ett antal bankfamiljer. Eh, Rothschild är en av de familjerna. Så att hela världen är... Hela det finansiella systemet är alltså privatägt. Och det gör alltså att hela den här idén med att det skulle finnas en marknadsekonomi. Och att det skulle finnas... Eh, eh, Konkurrens är komisk, för så är inte fallet. Ehm. För så är inte fallet, utan världen är privatägd. Och det är därför det finns möjlighet att göra så mycket såna här extrema grejer i världen som annars man inte kan förstå. Hur de kan lyckas med att göra det. Du har till exempel 11 september. Hur kunde någon komma undan med att göra något sånt? Om det nu inte var Usama Bin Laden eller eller Hussein eller något sånt där typ. Utan att det var liksom ett, en iscensatt händelse. Hur kunde de göra något sånt? Och varför har inte media exponerat det hela? Och det, det har att göra med att media ägs alltså. Självklart av finansiella krafter. Alla journalister har licens. Alla högre journalister är medlemmar i hemliga eh, föreningar. Så kallade eh, frimurarorganisationer av typ frimurare. Och det finns en enorm massa frimurarorganisationer. Och, och, och när man pratar om frimurarna. Då tror folk ofta att man pratar om de som kallar sig just frimurarna. Men det finns en massa andra. Du har till exempel Odd Fellow-orden som är ovanför frimurarna. om Du alltså. Du har eh, Order of Templars Orientis, OTO, som många musiker är med i. Du har eh, Skull and Bones som politikerna i USA-människorna är med i. Men det finns många andra. Du har Diyashashins i den enormt kända sekten. Den arabiska sekten av de här hemliga organisationerna. Du kan gå in i den judiska organisationen av Naibrith. Och alla de här organisationerna, du har också idag alltså något som kallas den ursprungliga religionen eller den kallas perennial religion som ges ut nu på en ny, en ny form. Vi lär oss på nytt nu via New Age religionerna om reinkarnation och det borde alla människor bli både varningsljus tändas i deras själ för att reinkarnation användes under faraonernas tid eh, i Indien och Egypten och så. I varje fall i Indien har reinkarnation använts för att det har varit väldigt lätt att det har varit, det, har varit, det har gått att haft människor förslavade när de har trott på en reinkarnationsreligion. Det är enda sättet nästan att få folk att gå med på slaveri. Eh, för att då kommer man ju då tillbaka som de bättre sen om, man, om folk verkligen tror på det. Så det faktum att reinkarnationen nu lanseras på nytt i världen ska ses som en enorm varningssignal för vad som kommer. Och det är alltså slaveri. Och du kan se det här eh, i den officiella konspira konspirationsteorin så att säga. Du har Filmer som The Esoteric Agenda och det som David Icke har gjort och Michael Tesarion och, och allt det här. Där de först går in och traumatiserar folk och visar det fängelse och det, det hemska, den hemska världsordning som, som börjar bli mer och mer synlig nu. Som är totalitär och som inte alls är demokratisk och där människor behandlas som slavar. Och sen efter det så, så äh, ger de oss lösningen som är äh, den här reinkarnations, den här New Age-religionen. Och det är precis så som, äh, de, det är alltså ett sätt att programmera hjärnan för att få folk att äh, börja tro på äh, det här. Alltså att, så att de ska va, kunna vara slavar i samhället, m var slavar och veta om att de är det under 1970- och 80-talet och så och så vidare så har, så har så har så har vi inte haft vi har trott att vi har levt i en demokrati till stor del men nu under 2000-talet och så är det uppenbart för fler och fler människor att vi inte lever i en demokrati. Och då undrar man vad vi lever i. Och många människor börjar då vakna upp till vetskapen om att det inte är demokratiska krafter som styr i världen och då försöker de hitta en mening, de försöker hitta ja, någon inre frid i, i att vara medveten om att man är en slav på det sättet det kan vara svårt för folk att få en inre frid. Och då vänder sig folk till alla de här böckerna som finns att köpa inom något som kallas New Age. Och det är alltså, de här finansieras av de som äger det ekonomiska systemet idag. Du har Eckhart Tolle, du har... Alla de här människorna finansieras för att ge oss ett tänkande som är anpassat för slavar som vet att de är slavar. Precis som det var för mycket länge sedan. Ta till exempel läkartollen. Han sitter där och tittar på sin ros och lever i nuet. Det, det kan man göra fast man är en slav. Och det är därför som den här religionen lanseras nu, för att man planerar alltså eh, att eh, mera blir mer synlig. att de som de här de som styr världen, de som äger det ekonomiska systemet planerar att på lång sikt bli mer synliga för, för, för allmänheten. Och så att det kommer att vara mer och mer klart för människor att vi inte lever i någonting någon demokratisk värld utan att eh, vi styrs av eh, icke demokratiska Individer, men de här individerna skulle inte våga visa sig för oss under den här säkerhetsnivån som finns idag. Utan man planerar att lansera förbättringar i säkerheten där man kippar alla människor, sätter ett kretskort i alla människor så att man på så sätt faktiskt kan. Garantera eh, säkerhet. Man kommer inte behöva ha poliser i framtiden ens. Eller militär eh, alls. Om man gör det här. Då kan allt styras med datorer. Och det, det är alltså en dröm för eh, Hitler skulle, skulle dräggla av eh, avnjutning vid tanken. På att ha tillgång till den avancerade teknologi som finns idag. Och så nu har jag förklarat lite om världen då. Allt det som händer, allt kaos som händer på nyheterna är ett sätt att ta oss vidare i den nya världsordningen. Att få igenom lager. Om du prenumererar på riksdagens regeringens beslut som du kan göra via e-mail så ser du tydligt att vilka lagar som går igenom. Att det det, ja, det kan vara ganska intressant att se se vart vi är på väg. Men för att förstå de här religionerna, om vi tar Maya-kalender till exempel, så måste man förstå att det ska inte tydas bokstavligen. Maja-kalendern som baserar sig delvis på eh, uppenbarelseboken. Men också på eh, New Age-religionen. Där man pratar om den nya människan som ska komma 2011. Och, och den här, det här kom ursprungligen ifrån... den här. Eller du ser det i en äldre på 1950-talet kom Arthur C. Clarke ut med. Sin film eh, 2001 tror jag den hette. Och sen en annan film 2010 eller något sånt där. Och eh, i den 2010 så föds den nya människan. Och Arthur C. Clarke sitter alltså i Club of Budapest. Nu har han dött i och för sig. Men han satt där i Club of Budapest som är samma... den, den Club of Budapest det är ju uppstartad av de som startade Club of Rome- det är en gubbe där som har blivit nominerad för FNs Fredpris och är ambassadör på eh, Breakthrough Celebration och eh, Budapest har också futurister och så, Futurister och det är massa non-governmental organizations alltså som finansieras av de här privata bankerna. Det är alltså icke-demokratiska organisationer. Finansierade av privata de här alltså som styr i världen. Och eh, det är inget sammanträffande att Kalleman i Maja-kalendern pratar också om den nya människan som ska födas 2010. Men Maya kalenderns själv är ett sätt att lura människor. För att om du går tillbaka till eh, eh, Arthur C. Clarke och om du läser så lite... Djupare så kommer du se att den nya människan som kommer födas 2010, det, det är, den kommer att födas genetiskt, den kommer att tillverkas. Målet är att tillverka en slav så att säga. Det kommer inte att ske något, hela majakalendern handlar ju om att det sker en förändring i medvetandet hos människor. Och det gör det ju till viss del. När folk genomgår tädrar och kaos så, så förändras de. Du kan se det här ganska tydligt med om du kollar historiskt från 1913 till 1945. Den perioden, det 30-åriga kriget kan vi kalla det. Som var första världskriget och sen depressionen och sen andra världskriget. Den här perioden förändrade människor radikalt innan den här perioden så så levde folk eh, jordbruksliv och efter den här perioden så levde de i städer och de lyckades nästan de hade skapat förenta nationerna eh, jobbade i industrier länderna var skuldsatta de hade inkomstskatt saker som inte fanns innan. Innan perioden så fanns det feodalistiska herrar. Jag tror det fanns till och med så att det var många kungar och så som styrde innan. Och efter den här perioden så styrde bank, de som ägde bankerna. Så det, det var en total förändring av systemet under de här 30 åren. Och eh, så Självklart så sker ju en förändring i medvetandet på människor när man flyttar från att ha levt på jord, eh, på landet då, till att leva in i stan. Eh, det är klart att det var en förändring för folk. Ökad stress och ökad folk dog tidigare och så vidare. Eh, folk var fatt blev fattigare och sådär. Fick jobba i fabriker tills de... Ja. Dog och sådär. Dog vid 30 års ålder i fabriker och sådär. Men så att visst sker en medvetande förändring när man traumatiserar människor och skapar stress och, och fängslar människor via det här totalitära systemet som industrialiseringen har skapat för oss. Men den här medvetande förändringen är inte skapad av någon gudomlig kraft. Utan det är det ekonomiska systemet som skapar de här revolutionerna för oss. Och det finns alltså beskrivet i förväg i böcker som man kan läsa om det här. Jag har en lista över böcker för de som är intresserade på readinglist.matterik.com. Man kan läsa av den här agendan för att förstå att det här alltså är en plan som, som styrs av de som äger vårt ekonomiska system. Och... Eh, Vissa kanske säger att det, det här ekonomiska systemet ägs inte av någon. Det är demokratiska krafter som äger det. Men det är inte sant. Va? Utan det, det ägs av familjer. Och de i sin tur tror jag inte har möjlighet riktigt att agera självständigt heller. Utan jag tror även de jobbar för, en, för, för någonting. Eller någon. Eh, så att säga. För att... Eh, det är väldigt synkroniserat allting. Det finns ett enormt. En sammansväsning mellan de här familjerna som ofta också gifter sig med varandra och sådär i och för sig. De är som en separat ras. Och. Så det här är verkligheten, och det är helt annorlunda än vad barnen får lära sig i skolan, eller vad du har fått lära dig i skolan. Eller vad du kan se på tv. Det här är inte konspirationsteori utan det är sanningen, tyvärr. Sen finns det många andra mycket hemska sanningar att berätta. Och det är sant att vaccinationerna som ges till barnen idag innehåller eh, någonting som, som, som lobotimerar hjärnan på barnen. och därför barnen har en lägre intelligens idag. Och utvecklar neurologiska sjukdomar som autism och Asperger och ADHD och så vidare. Det, det alltså sker via de här vaccinationerna. Och det gör man för att eh, man vill inte ha intelligenta människor när man genomför sådana här förändringar. Eh, dessutom så behöver de inte människor längre. De som har gjort det här. Det finns 6 miljarder människor på jorden. Och de teknologiska framstegen idag är så enormt eh, avancerade. Att eh, mänskligheten är överflödig. Och därför så väljer man att avbefolka jorden på det här sättet. De läkare som ger vaccinet till barnen. De är ofta godtrogna. Många av dem tror att det innehåller bra saker. Andra vet om det och väljer att inte vaccinera sina egna barn. Men så här är sanningen alltså. Och barnen de offras alltså för det här sättet. De kommer att få ålderssjukdomar vid 23 års ålder. De steriliseras också via vaccinationerna. Den här nya vaccinationen Gardasil innehåller ett preparat som steriliserar. Det. Via experiment har bevisligen steriliserat möss när man har gett det till möss. Och nu ger man det till barnen i Sverige. Med början i höst på skolorna som obligatorisk vaccination. Mot livmordekancer säger man att det är, men i själva verklighet så innehåller alltså steriliserande ämnen. Fertiliteten har minskat drastiskt eh, sedan 1950. Eh, delvis antagligen på grund av vaccinationer som antagligen innehåller alltså steriliseringsgrejer eh, i sig. Eh, idag så är en man 25% fertil. Jämfört som är 1950. Och det här gör man med mening. För man kan inte gå och mörda människor här i västvärlden. Utan det kan man göra i Afrika och i Saudiarabien. Eller vad säger jag, I Irak och Iran och sådär. Det är lättare för de... De är så långt borta och vi känner oss inte... Vi känner inte tillräckligt mycket med empati med de här människorna. Vi har inte samma förståelse för deras levnadssätt och sådär. Det finns så många kulturkrockar där så att... Det går att genomföra drastiska avlivningar. Folkmord mot dem. Men däremot i europeer har vi svårare att se avlivade. Därför så väljer man lomska metoder som via vaccination... Och via psykiatrin också. Man ger ju då amfetamin och antidepressiva medel till barn i skolorna och till folk inom vården och sådär för att se till. Man ger alltså samma preparat idag till barnen i skolorna som används av militären i USA som något som kallas icke-dödliga vapen. Lugnande medel används om det. Och det ger man alltså. De här amfetaminet är ju enormt beroende kallande och det ges till småbarn. Så att, och det eliminerar en del av hjärncellerna, tar ju död på hjärnan. Så att, så är det. Vi lever i en enormt hemsk värld för de som är medvetna om verkligheten. Men det är också en gåva att kunna se verkligheten som den är. Och våga prata om det. För ni där ute som, som kan se verkligheten som den är. Inse att ni inte är som alla andra. Och det är ingen idé att ni försöker prata om det ni vet. Med era närmaste och käraste. För de kan inte förstå. De är annorlunda. Men det finns alltid ett fåtal människor som kan se. Och eh, det finns ett ordspråk som säger att eh, i det blindas land är den enögde kung. Så ser det som en gåva att du kan se sanningen. Och... Eh, Inte som, som något problem. Använd den gåvan. Ta vara på den. Och respektera dig själv för din förmåga. Som är unik. Som är ovanlig idag. Många människor idag har inte den förmågan. Vissa människor, om du pratar om den här informationen med dem. Som jag pratar om nu. Kan nästan börja attackera dig. Därför ska man vara väldigt försiktig. Med vilka man pratar med den här informationen om. För det finns alltså människor som. Som. Um, som har nästan en religiös övertygelse. Fanatisk övertygelse. Om att världen tar hand om människor. Och är god. Och då när man berättar den här informationen för dem. Så kan de. Faktiskt det, blir, ja, det kan förstöra den relation man har till dem fullständigt. Därför ska man vara väldigt försiktig med vilka man säger saker till om det här. Och eh, bara man ska bara berätta för dem om man märker att de själva vill veta. Och man ska inte säga mer än en sak åt gången. Man berättar en sak... Sen får de själva komma tillbaka till en för att de vill veta mer. Och gör de inte det, då berättar man inget mer. Så är det. Ehm. Så det här är den hemska sanningen om världen. Vi lever i ett slaveri samhälle där vi dessutom, man dessutom ljuger för oss. Och säger att vi tas om hand av det här systemet. Eh, och sen mördar man människor. Lagligen. Eh, och det är samma människor som styr över polisen. Som styr över knarklangen. Samma människor styr över eh, militären. Som styr över maffian. Och så vidare. För allting, det är så du kan kontrollera ett samhälle genom att styra över både de goda och de onda. Då kan du eh, få driva igenom vilka förändringar som helst. Så det är hemska sanningar att känna till det här. Och det är ännu hemskare om du verkligen förstår dem. Vad det innebär. Och det finns många nivåer av förståelse. För att förstå den här informationen. Och det är något som du bara personliga själv. Kan börja förstå. Det är ingenting som, som du kan köpa dig till. Utan det är något som. Som du, kan, som du själv måste gå igenom. Och erfara så att säga. En förståelse. Det är något som, som finns inom dig. Så Men när du väl förstår mer och mer så stärker det dig. För du har nu du har nu så att säga du kan se. Du har som en du vet. Världen är inte längre förvirrande. Man känner sig inte längre orolig. För man vet sanningen. Visstligen är det en hemsk sanning. Men det är bättre att känna till sanningen. Än att eh, leva i en eh, värld på rosor. Som bara är en drömvärld som inte existerar. Det är bättre att veta hur samhället verkligen är uppbyggt. Och hur det fungerar. Ja, så den här podcasten finns alltså på matt Och eh, om där du tittar i nyheterna, svenska nyheterna, så kan man se ständigt hur de, hur de gör för att eh, få folk att... Eh, hur man använder nyheten som en sorts psykologisk krigsföring. Hur man blandar allvarliga nyheter med sexställningar och sånt där. För att liksom skapa en sorts ovärklighet om allting. Och även hur man... Nu ska de ju dessutom se till så att alla de sjuka ska få börja jobba igen och flytta runt i, i, i samhället och sådär. Det här är ju för att skapa apati och se till så att människor är försvarslösa. Människor som flyttar från orten och sådär, de blir isolerade och apatiska och mycket mer sårbara och mycket mer, det är mycket lättare att manipulera dem. Du ser också det här med i Kina har de ju stora eh, jordbävningar och sådana där grejer. Naturkatastrofer som är, är alltså skapade av eh, harp och, och de här flygplanen som flyger och sprayar. Och... Eh, det gör man alltså för att på så sätt så kan man alltså tvinga folk att flytta då från och då blir alltså, de blir upprotade miljontals människor. Och på så sätt så kan du manipulera folk mycket lättare. De är mycket mer mottagliga för ett nytt system när de har levt i kaos. Och det är inte bara det om de har förlorat sin, det område där de levde under en längre tid. Då har de också förlorat sin trygghet och då, då kan de manipuleras väldigt lätt. Så att det här är militära strategier som tillämpas som tillämpas mot människor i fredstid. Därför att det riktiga kriget idag det förs mot mänskligheten. En mänsklighet som har trott att de har haft rättigheter. Och som inte ens kan se den fiende som attackerar dem. Många kommer att eh, tro att det här orsakas av gudomliga krafter. Kanske det är ett av att det är jorden som eh, hämnas mot föl, eh, föroreningar och sådär. Eh, ja... Och barnen idag i skolorna och på dagis lär sig ju en helt annan syn på världen. Och de, lär sig, de, de ser ju på det är helt annorlunda. De är indoktrinerade för den nya världsordningen, de små barnen idag. Samtidigt så är de fördummade. Man kan inte tänka själv, Ja. Det var väl allt för den här gången. Hej.